А Влад підняв голову до неба, Над його селом збиралися хмари. Ну що ж, ми, мабуть, підемо додому? Ти тут дивись, не скучай. У цю ж мить на могилу впали перші краплі дощу. Меа кульпа, меа максима кульпа, Моя вина, моя найбільша провина. Слова каяття у латинському обряді.